マーアカモンビアノーホーイングアウエイナジャマイアコヨテカテカサフィナコマーナーニメコワナウムニハキンベレザンウカテカテカテカワニ k マウォテウォリアサフィウギトリ a サバサバ w メナムケイナガテカワニ m マソサフィウアウィリウアウィリエモメナムケイテ n カテカンデギウアンガニサバサバモメナムケ e イい、コヒファディハイムベグウユウソアンチヨテコマアナバディアセコサバネテイネシェドニアン VUA セコロバインインチェナノウセコナキラキリチョハイミニジュキファニアユいソアンチネタキフュティリアンバーリーノアカファニアカマヴィレボワナリフュマムウォロ Nae Nuhu alikuwa mtu wa miaka miasita hapo hiyo garika ya maji ilipokuwa juu ya nchi Nuhu akeinge katika safina yei na wanawe na mkewe na wake za wanawe pa mujenae Kwa sababu ya maji ya garika Na katika wanyama waliosafi na wanyama wasosafi Na ndege na avyo vyote vitambavyo juu ya nchi waka ingia katika safina alimu nuhu wawiri wawiri mumi na mke kama vile mungu walivumamuru nuhu ikawa bada siku hizo saba magia garika ikawa juu ya nchi katika mwaka miasito wa maisha ya nuhu muwezo wa pili siku ya kumi na saba ya muwezi siku hile chemchemi zote za vilindi viku zilibubujika kwa nguvu madirisha ya mbinguni ya kafunguka Mvuwa ikanyesha juu ya nchi siku rubaini mchana na usiku, siku hile hile nuhu wakaingi katika safina yeye na shem na ham na ya faithi, wana wanuhu na mkewe nuhu na waki watatu na wana wepa mujenae. Wao na kila mnyama wa muitu kwa jinsi yake, na kila mnyama kufugwa kwa jinsi yake, na kila kitambaacho chinye kutambaju ya nji kwa jinsi yake. na kirukacho kwa jinsi yake kilandegi wanamna yoyote waliingia katika safina alimonuhu wawiri wawiri wakila chenye mwiri kilituna pumze wa indani yake na waliuingia waliingia mumi na mke na kilakitu chenye mwiri kama vile alifumamuru mungu buwana kamfungia ilegarika ilikuwako juu ya nchi siku rubaini Maji ya kapata nguvu ya kazidi sana juu ya nchi, na ile safina ya keelea juu ya uso wa maji. Maji ya kapata nguvu sana sana juu ya nchi na mirima mirefu yote iliokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji ya kapata nguvu hata ikafunikwa mirima kiasi jamikono kumi na mitano. Wakafa wote unye mwili waendao juu ya nchi na ndege. なわにゃまこふぐわ、なきらみゃまわむいと。なきらき t a m b a a c h o c h、uh、i n y e k u t a m b a juyanchi, なきらもなだ a きらきと chinypumzia, roya w i p u w a n i m w a k, k, ila, w k, ila, k i kafa。きらきりち o kuako, kadikanchikavu。きらきりちょ hai, j u y a u s u a n c h i k i k a f u t i l w a m b a l i tangu monadam, h a t a m n y a m wa k u f u g u a なきたんば a cho、なんでぎわんがに、ふ b り l e んばりかてかん cia かばきぬうと、なはわよぱもじな、えかてか a fina。まじやかたんごふ a ゆいんち sicumia な hamsini。な g んご、あかん k umbukanu、なきらきりちょは、いなわにゃまわてわよかもぱ k じな、えかてか a fina。 Mungu wakavumisha upepo juu ya nchi, maja kapungua. Chemichemi za vilindi zikafungua. Pia anamadirisha mbinguni, mvua kutoka mbinguni kazuiliwa. Maji ya kadumu kuondoka katika nchi na mwisho wa siku miya na hamsini maja kapunguka. Mwezi wa saba siku ya kuminasaba ya mwezi safi na ikatua juu ya milime ya rarati. Maji ya kapunguka punguka, hata mwezi wa kumi, mwezi huo wa kumi, siku ya kwanza ya mwezi vilele vimilima vikaonekana. Ikawa bada siku rubaini, nuu wakalifungua dirisha la safi na lilulifanya, akatoa kunguru na ya katoka kaenda huko na huko, hata maja kakauka juu ya nchi. Kisha, akatoa njiwa, aone kwamba, maja ya mipunguka usoni pa nchi. バーリューレンジワハコーナマハリパクト n カワワイオアムグワケーアカムロディアンヌーサフィナニーマアナマギエリコワジューヤウソワンチヨテナヤカニョシャムコ g o カ a トワアカム u, wake,、uh u, ma u, u ote, ua, ja、s ングザムレサフィナニ h アカ a ゴジアナ y u サバテナキシ a カ a トワユレンジワカテカサフィナマ a イアピリ Njiwa haka mjia jioni na tazama likuwa na jani bichi la mzaituni kinyoni muake Ambalo amelitunda Basi nuu haka jua ya kwamba maja mipunguka juu ya nchi Haka ngoja siku sabatena haka mtoyule njiwa naya simrudie tena kamwe Ikawa muaka wa miasita na moja muizu wa kwanza siku ya kwanza ya muwezi Magi yalikauka juu ya nchi. Nuhu hakaondoa kifuniko cha safina na ya kaona na tazama uso wa nchi umekauka. Na mwezi wa pili sikuwe shuri ni na saba ya mwezi nchi likuwa kavu. Mungu haka mwambia Nuhu wakisema. Toka katika safina wewe na mgeo na wanao na wake za wanao pambuje na we. パモジャナウィ、キラキリチョハイ、キリチョ ya モジャナウ a ーチンユミリ、デゲナミアマ、ナキラキタンバーチョ、チンユーブタンバー、ジュインチ、k ギアイカテカンチ、ワウエンアムザーズ、ワコングゼケ a ケンチ、バシノワカトカ、イエ na ナウエン e ムケ w a ンアワケウザウナウエポモジャナイ。 キラミャマ、ナキラキタンバーチョ、ナキランデゲ、キラキナチョコンダ、ジュエンチ、ワケビラザオ、ワカトカカテガサフィナ、ノワカミンギャーボワナ、マザバ k ウ、アカトワカティカキラミャマ、レサフィ、ナカティカキラン a ゲ、レサフィ、アカヴィトワサダカザコテケツワ、ジュエ z マザバ h ウ。 バーナ n a ャスキーハーフィア・コムリディシャー、バーナーキャスメ a モヨニー、シティーランニー、チェーティーナ、バーディア・ハイオ・コスバービオナダム、マーナーマウォヤモヨマナダム、リマバヤ、タングジャナワケ、ウラシティーナ、バデハイキラキリチョハイ、カマリコファニア、ムダ、イチドムポ、マギラコパンダ、ナマヴォーノ、カトバリディノ、カトワハリ、 岡田はカスカル・ジーナを岡田はクウスイム・ジャナナウ・セイクウハ・フィタ